Not 1. Citat. Finnas ej barn, då ärve barn barn, så som egna barn. Slutsitat. Fornsvenska en ej är barn till, där barna så som egen barn. Innebörden i denna mening är ej fullt klar. Den kan tolkas på två olika sätt. Antingen är ett barn dött, ärve dess barn så som det döda barnet skulle ha ärvt. Detta innebär att Södermannalagen skulle ha utbildat en representationsrätt för barnbarn. Eller och, finnes efter den döde icke-något barn i livet, ärver den dödes barnbarn. Ser man meningen isolerad för sig själv förefaller den förra tolkningen övervägande sannolik. Sammanhanget med det följande, där arvsgången framställs, lägger å andra sidan den senare tolkningen nära. Möjligt är att det fornsvenska uttrycket avser att täcka båda tolkningarna. Handskrift B har istället, citat, barn och barnbarn ärvde så som om det vore samsyskon. Slutcitat fornsvenskan, barn och barnabarn ärvin så som all samsyskin var in. Denna mening innebär till en början ett avvisande av tanken att dela upp descendenterna i olika kullar då det gäller arv. En sådan uppdelning äger Södermannalagen då det gäller arv till den dödes syskon, flock två principium, och össkötarlagen till och med då det gäller arv till barn efter deras mor, lagen giftermålsbalken 23. Dessutom innebär stadgandet efter ordalydelsen att om den döde har efterlämnat både barn och barnbarn, dessa samtliga skulle skifta arvet efter huvudernas antal, vare sig något av barnen är dött eller ej. I heller denna formulering är emellertid fullt klar. Stadgande trodde möjligen även få tolka så att barnen alla skulle ärva som samsyskon och att om alla barnen vore döda, barnbarnen skulle ärva på samma sätt, det vill säga efter huvudens antal. Någon representationsrätt för barnbarn då något av den dödes barn är i livet skulle stadgande i så fall icke giva uttryck för. Om hittörande spörsmål se Å Holmbäck, Etten och ärvet 1919– Sidan 106 och 128 och följande sida. Not 2. citat, och lika väl efter moder som efter fader, slut citat från svenska också moder som fader. Dessa ord som saknas i hans B har avseende på båda de föregående meningarna. I fråga om barnbarn kunde de antingen innebära att de inträder i arv, vare sig detta kommer från man eller kvinna, det vill säga från barnbarnens farfar respektive morfar eller farmor respektive mormor. Eller också att de tagar arv, vare sig de härleder sin släktskap med den döde genom sin far eller sin mor. I förra fallet innebär de citerade orden att Södermannalagen avvisar möjligheten av att särskild arvsordning skulle finnas efter kvinnor. Så som fallet är enligt avskötalagen, särskilt giftemålsbalken 23. Jämför åhållen bäckan för ett arbete sidan 85 och följande sida. I senare fallet byggar de på representationsgrundsatsen och utgöra en tillämpning av ideals ävslag så att avlidande dotters barn får endast hälften mot avlidande sons barn. Södmanalagen städgande står uppenbarligen i samband med den så kallade Skara 1335, se Svensk diplomatorium 4 sidan 407 som utfärdades av Magnus Eriksson under Hans Erikskata. I denna säges att citat barnbarn skulle ärva som egna barn, faders slott och moders. Parentes barna barn skulle ärva som egen barn faders slott och modor slut parentes barn som broder systerbarn som syster slut citat skulle dessa ord genom vilka magnus eriksson i västergötland genomför grundsatsen att barnbarn barn ärva före alla andra släktingar en barn till den döde kunna läggas till grund för tolkningen av Södermannalagen skulle orden så modor som fader Syfta på barnbarnens mor eller far. Not 3. Beträffande tolkningen av denna mening gör sig liknande frågor gällande som i fråga om den mening som kommenterats i not 1. Menas att en dödes brors och syskonbarn vilkas far respektive mor hade dött blir samarva med sina ännu i livet varande farbröder, fastrar, morbröder eller mostrar och taga den lott i arvet som deras döde far eller mor skulle ha tagit. Eller det menas att brors och systerbarn taga arv, blott om den dödes alla syskon är att döda. Skola i sistnämnda fall brors och systerbarnen taga arv i den lott som deras döde far, inom parentes mor, skulle ha ärvt. Eller skola alla brors och systerbarnen taga arv så som om de vore samsyskon. Sidan 80. Om hittarande spörsmål CO för ett arbete sidan 157. Not 4 jämför Upplandslagens ärvda 15 principium. För kommenteringen se Åholmbeck anförd arbete sidan 167 och följande sida. Enligt Södermannalagen tror det ärvet har skiftats i tre delar om färfär, farmor och morfar överlevde arvlåtaren. Not 5 jämför Åholmbeck anfört arbete sidan 168. Not 6 jämför Åholmbeck anfört arbete sidan 168. Not 1 och 2 Jämte Emte är Södermanalagen den enda av lagarna som särskilt omtalar arv till den dödes kusiner. Enligt båda lagarna tagar båda släkterna lika arv. Not 7 Birger Jarls arvslag var alltså i Södermanalagen genomförd i fråga om arv till barn. Not 8 samma regel finns i Upplandslagens Erdabalk 12, där dock icke så starkt betonas att systerslott ska vara lika god som broders. Not 9 och denna regel sammanhänger med solskiftets principer. Samma grundsats i Upplandslagens ärdabalk 11:2 och Dalarlagens giftermålsbalk 13. Not tio och jämför Upplandslagens ärdabalk 13 där det stadgas att helsyskon tagar tre fjärdedelar och halvsyskon en fjärdedel av arvet. Om halvsyskons arvsrätts i Åholmbeck anför ett arbete sidan 159 och följande sida där det påpekas att utvecklingen går mot ett höjande av halvsläktens arvsrätt. Not 11, med gråt och klagan. Fornsvenska, med tär och träga. Allittererande uttryck. Med denna mening till vilken motsvarighet inte finns i andra lagar, jämför flock ett principium sista meningen. Not 12, denna bestämmelse bildar tydligen ett undantag från den allmänna regeln om ärvd jord. Man vill skydda den som genom bakar får egendom från en annan ett, från kländer eller börsrättsanspråk, men gör undantag för jord som genom bakarv går över till en annan ett. Med Södermannadagen överensstämmande regler finns icke i någon annans velhag, men däremot gör lagens giftermålsbalk 16 ett. Med säkerhet har vi här reminiscenser från äldre rättstillstånd, då ettens makt över rättemedlems egendom var större än vid landskapslagarnas avfattningstid. Jämför om utvecklingen Holmbäck-anfart arbete sidan 90 och 171 och följande sida. Se även sidan 47. Not 13. Senare delen av föregående mening. Parentescitat för sådant, utelämna text, tredjedelen mindre, slut citat och parentes saknas i handskrift B. Liksom i uppland ser jordabalk 1 principium och 21 principium för oss i södermanland två arter av markland. Sådana av vilka utgick både säd och pengar och sådana av vilka utgick endast en del av dessa prestationer. Parentes citat av vilka utgick endast pengar. Slutcitat och parentes. Relationen mellan de båda arterna markland är i Södermannalagen densamma som i Upplandslagen, men priset är i Södermannalagen högre. Ett artygsland varav utgick både säd och pengar, värderas i Upplandslagen till en mark rent silver, och i Södermannalagen till två marker. Sannolikt har vi här ett uttryck för den pågående myntförsämringen. Jämför Jordabalken 17 principium med kommentar. Om märklandsindelningen och dess uppkomst är inledningen till kommentaren av Jordabalken. Handskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 3, med överskrift om det värden som man ska bjuda för rörde jord. Not 14 orden och hästar saknas i handskrift B. Not 15 i förhållande till upplandslagen, gjorde varken ett principium som forrär att jorden skulle lösas med rent silver, innebär detta stadgande en mildring. Not 16. Sättemannalagen fördrar alltså att den som vill lösa bördsjord ska göra ett tillbud därom. Detsamma stärkas i jordabalken 2 för det fall att fråga är om bördsrätt på grund av att jord har försålts. Upplandslagen låter, enligt jordavalken 1 principium, den dittillsvarande ägaren genom uppbud tillkänna giva att han vill sälja jorden. och ger därefter släktingarna tid att börda till och med det fjärde tingen. Att den gamla skulle ta initiativet enligt Upplandslagen ger bördemännen en starkare ställning än enligt Södermannalagen. Men å andra sidan är lösetiden längre enligt denna. Citan 81. Not 17 om frillobarn se även kyrkobalken 15:4. 4 Not 18 upplandslagen särdabalk 23 principium 3 marker. Då regeln att frillobarn skulle få var tionde penning bara ha intrett för den händelse- att faderns förmögenhet understeg 30 marker är tillägget i södermanalagen var tionde penning en försämring av deras rätt enligt upplandslagen. Not 19. Reglerna i de tre sista meningarna som ej har motsvarighet i andra lagar innebär även ledes en försämring av frilobarns ställning i förhållande till upplandslagen. Not 20. Västmannalagen Särvda 19. Principium. Låter Frillobarn ärva sin mor först om hon ej har äktenskapliga barn. Upplandslagen Särda 23 låter Frillobarn få tre marker efter sin mor. I jämförelse med dessa lagar intager alltså Frillobarn i detta avseende i Södermanna lagen en gynnsam ställning. Jämför Åholm han anförd arbete sedan 1949. Not 21. Samma grundsätt i Uplänslagen Särdavalk 18, Västmanalagens Särdavalk 13, 2, Hälsingelagens Särdavalk 13, 6, Össkötalagens Giftermålsbalk 5, Äldre Vässkötalagens Särdavalk 8, 3, Yngre Vässkötalagens Särdavalk 12, jämför Skånelagen 60. Not 22. Städgandet om hedersbot till kvinnans fränder finner sig i någon annans via lag, men däremot i Össkötalagen Särdavalken 16. Not 23 framifrån i sin 1, svenska fram i ett. Uttrycket översättes av slutet i glossariet till Södermannalagen med arv, citat, efter sin far och fädernes släktingar, slutcitat. Det vore emellertid egendomligt om fadern skulle kunna friköpa sig från barnets arvsrätt med 12 örar, en och en halv marker, när barnet hade arvsrätt till tre marker. Och likaledes stod det barnets ett i bestått av dess fäderne föränder. Sannolikare synes vara att stadgandet vill inskränka barnets arvsrätt efter dess möderne föränder. Ej efter mor till en och en halv mark. Efter far bör barnet fortfarande ha ha tagit tre marker. Att barnet skulle haft arvsrätt efter fäderne föränder nämndes ej i södra Uttrycket Utrycket framgett finns även i Västmannalagen södra Balk 12 3, och 19 principium, varest emellitiv betydelsen måste vara en annan. Se ärvdar Balken not 76 och 102. Not 24, samma regel i upplandslagens valk 19. Jämför upplandslagens ärvdabalk, not 60. Not 25, upplandslagen ger samma regel, ärvdabalken, Balken 241, Men låter den omfatta även barn avlade i andligt skyllskapsbrott och i svågerskapsbrott. Den katolska kyrkan har alltså icke här kunnat i Södermannarlagen genomföra samma stränga grundsatser som i Upplandslagen. Not 26, handskrift B, har här ett nytt kapitel inom parentes 5 med överskrift om barn som födas efter sin faders död. En senare hand har tillagt de delvis bortgivna orden, citat, och om penningar kunna ökas för frillobarn, Slutcitat. Not 27, upplandslagen Särvdabalk 11.1 har samma regel. Som tecken på att barn i levande fött anges att det citat tog mjölk av sin moders bröst och det hade naglar och hår. Slutsitat. Likaså västmanalagen lagens 12.4. Not 28, upplandslagen har istället för dessa ingående processuella bestämmelser Endast, citat, härvid bär kvinna vittnesbörd lika giltigt som två mäns. Slut, citat. Däremot visar Södermannalagen drag gemensamma med Västmannalagen Särdabalk 12, 4. Citat, ska stå till de kvinnors ed som vore där inne hos henne då barnet blev fött. Ofri kvinnas ed ska vara lika giltig som fri kvinnas. Slut, citat. Västmannalagen och södermannalagen går här tydligen tillbaka på en gemensam källa, eller och är den ena lagen en förkortning respektive en utvidgning av den andra. Att märka är att regeln, citat, "vara ofri kvinnas vittnesmål lika giltigt som fri kvinnas, slut citat, finns i västmannalagens ärda balk 10 och 1, det vill säga på ytterligare ett ställe. Anmärkningsvärt är att Södermannalagens och ingående sysslar med frågan om barn är fött eller icke. Enligt Kyrkobalken 9 principium var det nämligen endast ett döpt barn som fick ärva. Not 29, handskrift B. Eller, som ger sämre mening. Not 30, denna mening har motsvarighet i Upplandslagen Särda Balk 24. Not 31, även dessa meningar har motsvarighet i upplandslagens ärvda Balk 24 som är väldigt tidigt utförligare. Citat, lever den och ärver den allt sammans och giver inte ut till någon annan. Lever varken fader eller moder då gånger detta arv som i alla andra ärv. Slutsitat. Den förstnämnda av dessa två meningar bildar ett undantag från regeln i upplandslagen ärvda balken 14 att då far eller mor är närmast ärvinget till den döde. Fadern, inom parentes modern, Tar hälften av ärvet och hälften samsyskonen. Sida 82. I Södermannalagen som saknar motsvarighet till sistnämnda regler blir lagtexten oklar. Man frågar sig nämligen i vilket hänseende ärv eller frillobarn lyder andra regler än andra arv då det går till föräldrar. Not 32. Upplandslagen. Citat medan de är biltoga. Slutcitat. Not 33. Orden. Citat eller det har förut avlat barn. Slutcitat sig i upplandslagen. No 34 Södamannalagen har här en helt annan grundsats än upplandslagen som i en allmän regel frånkänner barnet arvsrätt om det är avlat medan föräldrarna borde biltoga men ger det arvsrätt om barnet är avlat utomlands men föddes inomlands. No 35 Flock 4-principium har motsvarighet i upplandslagen Särdavalk 21. Ett. Not 36, hans skrift B tillägger, eller hans barn. Not 37, citat medan han lever, slutcitat från svenska i hans dagum. Hans tog det på arvlåtaren. Flock 4.1 har motsvarighet i upplandslagen Särdavalk 21.2, där det emellertid fordras att en biltåge fått fred, då arvlåtaren dör för att han ska kunna taga arv efter honom. Not 38, handskrift B har här nytt kapitel, inom parentes 7, med överskrift om kvinna blir råntagen. Not 39, flock 4, 2 har motsvarighet i upplandslagen Särdavalk 20. Not 40, flock 5, principium har motsvarighet i upplandslagen ärda valk 25, principium, men utgår delvis från andra grundsatser. Och planslagen nöjer sig med att stadga att ärvingarna icke skulle dela den dödes egendom förrän de betalt all hans gäld, och att om den dödes egendom icke skulle räcka att förnöja alla, det skulle falla bort i varje gäld lika mycket av mark som av mark. Södra lagen går i motsats här till in på sparsmålet hur rättsförhållandena gestaltar sig om ärvingarna faktiskt delar arvet innan gälden är betald. Lagen ger dem en fyra månaders frist varefter de får böta om ej gälden då är betald. I meningen, citat, då är en var av dem som skulle gälda målsägande för sig. Slutcitat syftar enligt Schlüters trivels utan riktiga tolkning målsägande på svaranden i rättegången om betalning och böter. Den närmast följande målsägande, målsägandens mark, syftar däremot på käranden. Och visst är det om Södermannalagen i sina regler utgår från att arvingar som delat arvet skulle även med annat gods än det mottagit vara ansvariga för den dödesgäld och i så fall om de svarade solidariskt. Not41, det vill säga arvingarna, skulle bekräfta sitt nyckande med två vittnen och tolv män serd. Not 42 D, det vill säga arvingarna som måste gå 3-12 sed, att arvlåtaren icke varit skyldig till gällden. De två första meningarna av flock 51 har motsvarighet i upplandslagens ärvda valk som dock för mindre hjälp har försvaranden fördelaktigare bevisregler. Not 43, denna mening saknar motsvarighet i upplandslagen men tog det stå i överensstämmelse med dess regler. Citat samma lag vare, slut citat säges nämligen i omedelbar fortsättning på planslagens regler om bevisvitsordet. Citat i alla mål där blott misstankar finnas, slut citat. Därmed anges att reglerna blott gäller för den händelse att icke-käranden har bevisning. Not 44, handskrift B har i överskriften endast om arv efter olycksfall. Not 45 och 6 principium går tillbaka på stadgandena i upplandslagen servdabalk 17 principium. Det är emellertid tydligt att den som avfattat lagen medvetet strävat att giva sina stadganden en mer abstrakt karaktär. Under det att upplandslagen har citat sittat de alla samman i en båt, man och hustru och deras barn med dem. I utelämnad text sitter de alla i en släde, man och hustru och barn åker de alla i samma båt. Slutsitat heter det i södermanalagen. Citat kan så illa hända att en bonde och hans syster och deras barn med dem omkomma i vatten alla på en gång. Då de farar på skepp eller på is. På vad sätt det än kan hända. Parentes farande i skipp eller äldre ise. Varja ledes det hände kan. slutcitat en participalkonstruktion av detta slag ersättande en temporal bisats är i landskapslagarna mycket ovanlig och beror utan tvivel på latinskt inflytande. Den vittnar liksom åt annat, annat jämför kyrkobalken not 4 om att södermannalagen redigerats av en latinkunnig person. Sidan 83. Den olyckshändelse var de här i fråga betecknas i öskettarlagens ärda valk med ordet keolsvarv. I samma flock behandlas två liknande olycksfall. Kullsvarv då moder och barn dö under barnsbörden och kullsvärv då man, hustru och barn på en gång blir innebrända. De tre orden korresponderar tydligen med varandra. Det är ett citat genom en ordlek bildade nästan lika ljudande. Slutcitat från Slyter. Det ursprungliga är utan tvivel kjulsvarv. Där förleden är ordet kjoler. Maskulinum köl på en båt och efterleden och som redan Lokenius och efter honom Ire antagit varv neutrum varv omkring välvande till värva vända sig omkring. Efter detta har sedan bildats med variation av förleden kullsvärv till kulder, maskulin om kull, och kullsvärv till kul neutrum kol. I hur efterledens ursprungliga betydelse ingalunda passade för dessa fall. Slyter Freudental, Södervall och e. Olsson. I det appellativa substantivens bildning i fornsvenskan från 1916, sidan 347, antagad däremot som efterled i alla tre orden, isländskans svarv, neotrum. Citat Tummel, vår vedär sker omvältning, framkommer orden vänder upp och ned på tingene. Slutcitat: Norskan, och svenska dialekter inom parentes Finland, svarv, varv, till fornsvenskan svarfa, svarva. Billigen sätta hårt åt, bringa i fara. Not 46, handskrift B, har här nytt kapitel inom parentes 10, med överskrift, om någon dräper en annan för att få ett arv. Not 47, citat, om må ingen dräpa en annan för att vittna ett arv, slut citat. Från Forsvenskan där ma engin annan till arv dräpe. Samma allmänna sats förekommer i Örskötalagens Dropsbalk 20 och ärvda balken 61. Jämför R. Pipping i studier i nordisk filologi 28.3 1938, sidan 42 och följande sida. Not 48 jämför manhälletsbalken 23 principium. Not 49 upplänslagen har ej motsvarighet till flock 61 3 Däremot finnas i Örskötalagens edsöresbalk 21-24 utförliga regler om föräldrars dråp av barn med påföljd att arvsrätten förloras. Not 50. Hanskrift B har 120 märker. Hanskrift A följer Upplandslagen som även har 140 märker. Säkerligen beror ändringen i Hanskrift B på en anpassning efter södermanalagens bötessystem för övrigt som har tre dubbelbot 120 märker där Upplandslagen har 140 marker. Se, manhällsbalken 27. Upplandslagen tillägger, utom ifall det har skett av båda. Not 51, flock 6-4, Rodagrant hämtat från Upplandslagens ärda balk 17-1, med den uteslutning som omnämnes i not 49. Not 52 landets lag, det vill säga landskapets lag, flock 7 saknar motsvarighet i de andra svenska lagarna. Den utgör ett skarpt hävdande av det samhällets rätt över prästernas enskilda egendom. Om arv efter utländsk präst, se Mannhels 22:3. Jämför om arv efter präst, yngre väckta lagen, kyrkobalken 73. På en provinssynod i Telje, 1279. Kovos föreskrifter bland annat om avlidna prästers kvalåtenskap, se svensk diplomatarium 1, sidan 561. I motsats mot övriga balkar saknar södermannalenagen, ärvda balken, versifierade slutord. Förklaringar till jordabalken, sidan 95. Från svenska, jordabalker. Innehåll, bördsrätt Flock 2, principium 21 41 och 5 Arvejord och avlingejord 2, 2, 3 Köp och byta av jord 45 8, principium 9, 4, 12 Pantsättning 7, 9, principium Pantsättning förböter 7, 1 Tvist om jord 1, 6, 8, 1, 9, till 3, 18 Landbolega 3, 10, 11, 14 1, Urfjäll 13, undantag 17 Bolag 15, inlag 16 omgåva av jord, kyrkobalken 12 Om bördsrätt, ärvda balken 2-1 I hanskrift B är texten indelad i 25 flockar på följande sätt. Flock 1-6, lika med hanskrift A, flock 1-6 Flock 7, lika med hanskrift A, flock 7, principium Flock 8, lika med hanskrift A, flock 7, 1 Flock 9, lika med handskrift A flock 8 principium flock 10 lika med handskrift A flock 8 1 flock 11 lika med handskrift A flock 9 principium flock 12 lika med handskrift A flock 9 1-3 tre. flock 13 lika med handskrift A flock 9 4 flock 14 lika med handskrift A flock 10 principium och 10 1 flock 15 lika med handskrift A flock 10 2-4 flock 16 liknar med hans skrift A, flok 11, principium. Flok 17, lika med hans skrift A, flok 11, 1 till 3. Flok 18 och 19, liknar med hans skrift A, flok 12 och 13. Flok 20, liknar med hans skrift A, flok 14, principium och 14, 1 till 3. Flok 21, liknar med hans skrift A, flok 14, 4. Flok 22 till 25, hans skrift A, flok 15 till 18. Liksom i de övriga Svealagarna möter i Södermannalagen en uppskattning av jorden i Markland, Öresland, Örtugland och Penningland. Om uppkomsten av denna jordvärdering har tre olika teorier framställts. Den skulle ha uppkommit för att tjäna som grundval för skatterna, se styffe med flera, för att utgöra en norm enligt vilken avrad skulle utgå av jord som var utlejd åt landbor, enligt slyter och för att utgöra basis för bestämmande av bördsrättssommor. Jämför vår översättning av upplänslagen gjorde balken O2, sidan 144. Frågan är icke slutgiltigt löst och ännu flera möjligheter kunna tänkas, särskilt en att marklandsindelningen skulle ha uppkommit för att tjäna som underlag för skiften. Av de givna förklaringarna synes åsikten att marklandsindelningen har uppkommit för att tjäna som underlag för skatter vara den mest sannolika. Om märklandsindelningen ursprungligen hade avsett en värdering av jorden för att tjäna som underlag för avrad för landbor skulle detta förutsätta att så stora delar av det landskap där denna jorduppskattning förekommer Uppland, Västmanland, Delar av Dalarna, Gästrikland, Södermanland, Närke med flera varit utlöjda till landbor, att en upptaxering av jorden i och för utlejning skulle ha haft ett praktiskt ändamål. Redan mycket tidigt har visserligen avrad åt enskilda från skattepliktiga jordbrukare eller landbor utgått i Sverige. Man kan exempelvis hänvisa till ett brev från åren 1164-67, Svenskt Diplomatorium 1 sidan 73 jämför sidan 90, genom vilket förlikningsvis munkarna i Viby, i närheten av Sigtuna, erhåller fyra markedsränta för år från vissa uppräknade gårdar. Denna ränta, census, kallas i brevet avrad av rätt. Men utom att man icke äger kännedom om att den lega som en landbo skulle utgöra till jordägaren har varit i lag fixerad till vissa belopp. Man söker förgävesbestämmelser därom i landskapslagarnas jordavalkar. Talar mot åsikten att upptaxering av jord för utläjning åt landbor skulle ha legat bakom marknadsindelningen den omständigheten. Att i så fall jordinnehavets själva struktur skulle ha varit en helt annan under 1100-talet och förra hälften av 1200-talet då märklandsindelningen tådde ha uppkommit, en som sedermera var fallet. Så stora delar av jorden i Sverige måste då ha varit utlejda åt landbor, att dessa delar bestämt hela indelningen av jorden och de självägande bönderna skulle följaktligen ha varit blott en minoritet bland landets brukare. Stormannaklassen, vilken måste anses som ägare till den åt landbor utlejda jorden, måste ha varit ekonomiskt mycket mäktig. En sådan bild av förhållandena skulle emellertid vara felaktig. De ekonomiska och sociala förhållandena kunde icke ha lett till uppkomsten av en dylik stormannaklass och icke heller till en mängd osjälvständiga landbönder. Och om ett sådant stormansvälde verkligen hade funnits, hur skulle det under den följande tiden ha kunnat så hastigt försvinna att man erhållit det bondesamhälle som landskapslagarna utvisar för 1200-talets slut och 1300-talets början? Mot såväl tanken på landboförhållanden som tanken på bördsrätten, skiftesrätten eller dylikt som grund för marklandsindelningen talar en annan omständighet. Det skulle förutsätta att man hade genomfört en noggrann uppskattning och indelning av jorden för att erhålla en grundval för förhållanden som i många fall icke aktuella. All jord var i varje fall icke-utlejd åt landbor och endast en ringa del av jorden blev föremål för bördslösen eller skiften. I fråga om annan jord skulle marklandsindelningen inte ha haft något omedelbart intresse. Att förutsätta att man under 1100- och 1200-talen skulle ha föranställt att en allmän värdesättning av jorden på dylika grunder erbjuder svårigheter. Den enda sannolika förklaringen blir därför att marklandsindelningen har uppkommit för att tjäna som underlag för vissa skatter. De utförligaste uppgifterna om skatteväsendet under landskapslagarnas tid lämnas av upplandslagen i Konunga 10. Huruvida ettar gällde, spannmål och nötkreatur utgjordes efter mantal eller jordatalar är ovisst. Får, höns och hö utgjordes efter mantal. Skeppsvist utgjordes i fråga om tre skepp för varje hundare. Sitat lika mycket av ett markland jord som av en stridbar man. Slutcitat. Detta stadgande tog det knappast kunna förstås annorlunda än att skepsvisten slogs ut på antalet markland och antalet vapenföra män och alltså utgick efter ett blandat system så som skatt efter jordartal och skatt efter mantal. Not 1. Noten lyder J. Sandström, Märkland och bördsrätt, sidan 10. Tolkar detta uttrycket så att citat Varje märklandjord som innehades av icke-vapenför, till exempel en kvinna eller mindreårig etc. deltog i utgörandet av de 120 mark som utgjorde hundarets skatt för de tre skeppen. Med samma belopp som vapenförbonde. Slut citat. Slut not. Vi har här i varje fall ett fullgiltigt bevis för att den säkerligen viktigaste skatten delvis utgick efter markland, not 2, och marklandsindelningen kan mycket väl ha uppkommit för att möjliggöra att skeppsvisten skulle utgå efter jordatal, not 3. Not 2 lyder ett annat är Upplandslagens byarlagsbalk, 17.5. Not 3 lyder att marklandsindelningen har samband med ledungen och ledungsskatterna har nyligen hävdats av S. Ambrosiani i RIG 1937, sidan 209 och följande sida. Ambrosiani antager att den citat förmodligen efter danskt mönster, slut, citat under 1100-talets senare hälft, införts i Melladalen. Om den danska marklandsindelningen ser senast Paul Nörlund, det äldste vidnesbörd om skuldtaxationen, i dansk Historisk Tidskrift 96 1929. Slutnoter Att även körslor till kyrkobygge skulle utgöras efter jordatal så som var fallet enligt upplandslagens kyrkobalk 11 är däremot uppenbarligen en sekundär företeelse. Sida 97 Att skeppsvisten delvis utgick efter marklandstal ger må hända en viss möjlighet att beräkna marklandsindelningens ålder. Det så kallade anales omtalar omtalat år 1247 Citat, communitas rusticorum upplandi, sparsetrum, amicit victoriam libertatis, soe et in positive, sunt eis et skypoiste et honera plura. Slut, citat. Scriptores rerum svisicarum, band 3, 1, sidan 4. Att skeppsvisten förstår 1247 skulle ha ålagts upplandsbönderna är visserligen icke riktigt. Skeppsvisten, som så nära sammanhänger med ledungen, är vida äldre. Men att analernas uppgift har en historisk bakgrund låter sig ej betvivla. Sannolikt är då att skeppsvisten år 1247 har ökats i Uppland, not 1, och möjligen har därvid regeln om dess utgörande efter markland skjutits in i rättsordningen. Denna regel är nämligen uppenbarligen yngre än regeln om utgörande efter mantal. Not 1 lyder, jämför svenska landskapslagar 2, sida 9, romersk siffra. Slutnot. En granskning av diplomens uppgifter visar att marklandsindelningen icke är belagd före 1247. Det första brev som fullt klart ådagarlägger dess tillvaro är av den 28 juli 1273. Se Svensk Diplomatorium 1, sida 470. I detta brev bortger nämligen konung Valdemar bland annat citat, quattor markas terre in husaby in Laga Hered. Slutsitat. Tidigare brev i vilka jord betecknas efter myntsystemet- kunna eller måste tolkas så- att av jorden utgick vissa marker i avrad. Så är fallet med det förutomnämnda förlikningsbrevet- för Viby Kloster. Se Svensk Diplomatorium 1 sidan 73 och 90. Vidare med ett brev av år 1220 från påven honår just den tredje. Se Svensk Diplomatorium 1 sidan 218- i vilket talas om citat Quatur sim solidos westre monette, quoshabet eclesia westra in villa de hag beji sex solidos quoshabet in villa de hornsmira land. Slut, citat också vidare. I brevet talas även om att kyrkan äger jord citat villam kedisitor forsa merietatum ville kevocator eka citat. Men då användes en annan beteckning än genom penningvärden. Likaså ett gåvobrev år 1250 från drottning Katarina, CSWNs diplomatarium 1, sidan 345. Slutsat, herren, de media marca, denariorum soluitur anuatim. alltså ett fullt tydligt angivande att fråga var om en ränta. Och ett år 1268 av lagman Höldo i Värmland och hans fru Margareta. Se svensk ett sedan 443. Citat: Asignamus mediatem mansionis in angustatum, cum alis predis in scetting. Dimidiam markam ponderatum, o alentibus annuitim. Slut citat. I fråga om Södermanland märkes till en början att Södermannalagen endast ger knappa uppgifter om skattesystemet ser konungan vilken tio principium. Huruvida skatterna till konungen i Södermanland utging och efter mantal eller jordatal framgår icke av lagen. Då Södermannalagen visar att marklandsindelningen faktiskt förekom är emellertid sannolikheten för att jordatalet låg till grund för beräkningen av vissa skatter mycket stor. I fråga om körslor till kyrkobygge Städgar lagen direkt att det skulle ske efter jordatal, enligt kyrkobalken 1, 1 Av stort intresse är ett annat förhållande. Södermannalagen, kyrkobalken 2, principium, visar tydliga spår av den indelning av byarna i attungar som särskilt är känd från össkötalagen. Not 2. Noten lyder att attungsindelningen har funnits i en framgår av ett brev från 1100-talets slut, ser Svenskt Diplomatorium 1, sedan 681. Slutnot. Att marklandsindelningen fanns i södra redan 1276 framgår emellertid av ett brev ses Svensk Diplomatarium 1, sidan 509, i vilket Vichlog Nilsson borttestamenterar bland annat citat Dimidia markan terre in vanusum. Slutcitat det sista betyder vannesta. Fortsättning citat Quinque Solidos terre in ingiby. Slutsitat, det sista betyder ingen by. Nytt citat, i media markam terre in vetum, det sista betyder vretta. Och citat, Coatoor Solidos terre in akirby, slutsitat, det sista betyder Åkerby. Samtliga gårdar belägna i Toresunds socken. Södra Mana-lagen Kyrkopalk två principium ger ett relationstal mellan attung och ortuga land, så att en attung motsvarar fyra och ett halvt Hel hamna skulle då motsvara ett och ett halvt markland. Av samma text eller framgår även att fyra och ett halvt örtugland motsvarade åker till femtonors utsäd och äng som ger tio lass hö. Både i södmanalagen och i Upplandslagen fanns två olika slag av örtugland. Sådana av vilka blott utgick penningar och sådana av vilka utgick både säd och penningar. Se Upplandslagen särskilt gjorde balken ett principium- med kommentar och södra ärvda balken 21 och jordabalken balken 17. Om anledningen här till lämnar källorna inga upplysningar. Sita 98. Möjligen ha två olika skattläggningar ägt rum med olika grundsatser. Möjligt är emellertid även att olikheten kan bero på samma skäl som lyser fram i Örskötalagens byggnadsbalk 28 principium. Nämligen att vissa delar av landet skattade endast till konungen andra dessutom till jarlen. Sistnämnda delar låg och just i öst i närmare havet. Jalen var befälhavare över i varje fall en del av ledungsflottan. Och rätt naturligt vore då om även i andra kustlandskap skatt utgick till jarlen. Från Västmanland och Dalarna, som icke-gränsar till havet, känner vi endast en art markland. Till slut kan anmärkas att man icke-tord har rätt att dra draga slutsatser om skattetungan från bestämmelsen att börde man ska betala jorden efter en viss multipel av räntans belopp enligt upplandslagens jordavalk 1 principium och södermannalagens särda valk 21. 1 kan nämligen av lagstiftningen ha satts till ett värde som understeg jordvärdet. Not 1 Tillbyamål svenska tillbrut och byämals egentligen till delning och byamål. Innan en klanderprocess avgöras, måste frågan om omfattningen av den jord tvisten rörde sig om vara fullständigt klar. Detta kunde emellertid ske endast genom att varje bydelägares andel i byn lades ut på marken efter byamålet av synemännen. Någ två med sina fränder fornsvenska met byrdamanum sinum. Han skrift B har istället med byamanum sinum, med sina byamän. Not 3, citat han, och hans fader före honom, har tagit emot både städja och avrad, slut citat. nämligen av den som nu bor på jorden. Not 4. Märker att genom nämnd avgörs vilken av parterna som ska föra bevisningen genom edgärtsmän. Här är då alltså nämndprocessen och processen sammanförda till en enhet. Se inledningen sidan 38, romersk siffra. Flock 1 har icke motsvarighet i någon annan landskapslag. Upplandslagen har istället en flock. Hur och jord ska lagligen hembjudas. Not 5, samma regel i Upplandslagens jordavalk 2, principium. Not 6, i flock 4, 1. Not 7, jord från svenska avlinga jord. Förvärvad, alltså ej ärvdjord. Samma regel i Upplandslagens jordabalk 23. 3 Not 8, flock 23 är i handskrift B, skrivet med ett ljusare bläck och senare än den övriga texten, samtidigt med kyrkobalken 11. Se inledningen, sidan 12, romersk siffra. Samma regel men i utföljare form i Upplandslagens jordabalk 24. 4 Flock 2 är en bearbetning av Upplandslagens jordabalk 2 Not nio. Flock tre bryter sammanhanget i lagen och återfinner sig i någon annan landskapslag. Möjligen är följande förklaring av dess innehåll den rätta. En landbo har lejt jord av alla byamännen. Upptäcker han sedan att han har betalt lega för mera jord än han har erhållit. Skola alla jordägarna sammankallas och de skola alla prestera ed. Att de innehåvar jord till det mått de vid utläjandet har angivit. Förmå de alla i detta hänseende gå eden, har landborn förlorat. Förmår någon icke gå sin ed, befrias landborn från städja och avrad till denne, som därefter blir utesluten från skifte, det vill säga delaktighet i jorden. Meningen citatet var det skada att han i tidigare tillsade jordägarna, slut avser att säga att landborn får draga en skada, som uppstår genom att han icke för har tillsatt att han betalade för hög avgjäld och därför icke för har återfått vad han har betalat för mycket.